Jó napot, mondta a kis herceg. Jó napot, mondta a váltó őr. Mit csinálsz te itt, kérdezte a kis herceg. Rostálom az utasokat ezresével, mondta a váltó őr. Hol jobbra küldem a vonatokat, amik viszik őket, hol meg balra és egy kivilágított gyorsvonat vonat meg mennydörgő robbaljjal a váltóházat. De sürgős nekik, mondta a kis herceg. Mit keresnek? Azt maga a mozdonyvezető se tudja, mondta a váltóér. Ellenkező irányból eldübörgött egy másik kivilágított gyorsvonat. vonat. Máris Visszajöttek? kérdezte a kisherceg. Mm, ezek nem ugyanazok, mondta a váltóőr. Ez egy ellenvonat. Nem érezték jól magukat ott, ahol voltak. Az ember soha se érzi jól magát ott, ahol éppen van, mondta a váltóőr. Feldüvörgött egy harmadik kivilágított gyorsvonat. Ezek az első vonatnak az utasait üldözik? kérdezte a kis herceg. Äh, egyáltalán nem üldöznek semmit, mondta a váltó. Alusznak oda bent, vagy ásítoznak, csak a gyerekek nyomják az orrukat az ablaküveghez. Mert csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek, mondta a kis herceg. Időt vesztegetnek egy rony babára. Amitől egyszerre nagyon fontos lesz az a baba, és ha elveszik tőlük, sírnak. Könnyű nekik, mondta a